Саме тому в цих текстах збереглися архаїчне мислення і не менш архаїчні образи, символи. Співаємо ми пісніці і нині, не зовсім розуміючи їхнього магічного змісту. У купальських піснях, як не дивно, зовсім мало збереглося солярних символів, адже більшість з них мають пізніше походження. Характерною є пісня «Ой летіло в якій – Іванова голова загорілася та й горить, а Маруся з радощами носить воду пригорщами та й гасить. Твір перегукується з веснянками, а в деяких регіонах справді виконується як веснянка. Поширений і інший цікавий образ. Іван летить під небеса і палає. Можливо, це також одна з трансформацій сонця. Символи сонця нерідко зустрічаються у весільних піснях та обрядах, адже весілля сприймалось як певного роду світотворення. Поєднання наречених, які народять новий світ, людину, новий мікрокосм, сім'ю, започатковують новий рід, розцінювалось як поєднання води та вогню, або в іншому випадку сонця і місяця зупинимось на розгляді символіки деяких різдвяних звичаїв, а також колядок і щедрівок. Оскільки сонце уявлялося подібним до людини, то його життя мало бути подібним до людського. Рано встає, виходить на небо, трудиться, ополудні відпочиває, увечері лягає спати. Річний цикл сонця прирівнювався до людського життя. На Різдво Сонце народжується, далі росте, набирається сили. Весною, як молода людина, воно також молоде, повне енергії і любові. День літнього сонцестояння, купала, апогей сонячної сили і любові. В цю ніч, за легендами, розквітає навіть папороть, цілющими стають трави, роса, вода, дощ, вогонь. Восени сила його потроху спадає. А взимку сонце знемагає в боротьбі з холодом, темними злими силами і вмирає у найдовшу ніч року, в ніч зимового сонцестояння. В ту ніч завершувалося річне коло. Але ж рух тривав, час не зупинявся, йшов по колу тим самим впорядкованим шляхом. І в цьому була закладена можливість Безкінечного повторення часу і простору. Сонце знову живає і набирається сили, яка прибуває щодня і щогодини. Скупавшись у Дніпрових водах, воно встає рано вранці, оновлене і чисте, розганяючи всяку нечість і обіцяючи людям весну. Це і є справжнє свято народження сонця – Різдво. Щоб підтримати новонародженого Бога, Люди співали колядки Величайні сонцю, місяцю, зіркам, всім небесним світилам Ходили від хати до хати з величезною восьмикутною зіркою Всередині якої горів живий вогонь І це означало, що новонароджене сонце заходить у кожний дім Стоїть же, стоїть нова світлонька А в тій світлоньці – Тисовий столик, при кім столику Три гості сидять, три гості сидять, Три товариші, Один товариш, ясне сонечко, Другий товариш та місяченько, Третій товариш та дробен дощик. Сонце же мовить, нема над мене, Як же я зійду в неділю рано, Вогрію ж, бо я гори й долини, Гори й долини, поля й дуброви. Морози спадуть, а роси стануть. Народження сонця сприймалося як світотворення, тож і колядки співались про створення світу. Світотворчим був і сам схід сонця. Картини сходу і заходу сонця досить часто змальовуються тут в символічних формах та образах. Наприклад, зображення дня зображувалося як сіяння золотого піску по синьому морю. Жовтий пісок край синього моря в піснях, баладах «Небо на сході сонця». Або ж така картина заходу.